Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žatovský. Triangle Ďakujem vám príjemný novembrový čas všetkým vzácným poslucháčom, v tomto prípade aj spomienkovo rekapitulačného bloku slova a hudby s názvom Triangle, ktorého najčerstvejšie v poradí 62. vydanie sa k vám práve v tejto chvíli dostáva. Je úplne jedno, či je tomu tak v čase premiéry, reprízie alebo záznamu. Jednoducho ste sa odhodlali na to s nami dať a tak nech je vám príjemnou odmenou aj nasledujúce dianie. Pôjde totižto o muziku, ktorý sa nikdy nehlásili obrovské masy, hoci teda svoj slušný okruh poslucháčov vždy mala. Ale nie všetko môže milovník muziky konzumovať niekde na Jarmoku, respektíve v priestoroch zaplnenej reštaurácie, kde sa spoločnosť venuje skôr výmene názorov ako takýmto hodnotným instrumentálnym výkonom a na toto skrátka potrebujete určitý kľud, sústredenie a ak ho máte a dokážete si ho aj udržať, potom nám už v podstate nemusí nič brániť, pustiť sa do témy. Jediné, čo ešte potrebujeme, tak to je internetové spojenie s moim parťákom v Banskej Bystrici sedí Peter Kršiak, no a kúsok od Matičky Stovežatej by to mal tak to činiť aj Petr Žantovský, oficiálne novinár, publicista, komentátor, vysokoškolský pedagóg, čo je ale pre túto chvíľu dôležitejšie, tak milovník dobrej a kvalitnej muziky. Takže otázka klasická, Petre, slyšíme sa? Počujeme sa. Počujeme sa. Počujeme sa, počú, počúvame sa tak občas. A budeme ne? sa aj počuť, počúvať občas. <laughs> tak, tak, tak. Zdravím te, zdravím naše posluchače, posluchačky A ja som rád, že sme tady zase po mnesíci spolu. No opäť je tu náš čas. Opäť s osobnosťou, akých tu veľa nemáme. Ja som si tak prešiel, že čo sme v novembri v tomto termíne už riešili pred 5 e, e, rokmi neuveriteľnými to bol Vladimír Mišík, pred štyrmi rokmi Jarek Nohavica, potom Mekyš Birka, horok neskôr pred dvomi rokmi to bol František Griglák a pred rokom kapela Divokej Bil pestrá spoločnosť to bola Přestová společnost, která má něco společného navzájem. Jednak e, samozřejmě jedná se o výjimečný osobitý e, originální talenty a e, muzika, kterou produkovali e, a produkují na mnoze ještě e, je, patří k té, k té nejlepší, co vůbec e, z našich zemí za posledních vlastně, dejme tomu 60 už let. To je strašný výztov člověku <laughs> Ja, už uh, ešte vlastně po, po příchodu rock'n'rollu a big beat'u a těchto věcí a nástupu, velkém nástupu, hlavně jazzu koncem 50. let a potom jazz roku 70. a teda, teda, to všechno do toho patří. Všechno se to vzájemně ovlivně a co si myslím, že je strašně důležitý a co tyhle ty kapely navzdory někdy i drobně generačním uh, uh, odstupům, i když i těm divokáčům už je dneska taky docela hodně let, tak je zajímavé to, že všichni ti, co jsem jmenoval, vycházeli sami ze sebe, ze svýho talentu. My jsme za toho totáče a my se tady hodně věnujeme věcem, věcem které už se napřipomínají a které jsou z těch 70. 80. let a byli to tehdy naprosto unikátní umělecký díla tak většina těch lidí, je, nebo my jsme měli obecně poměrně malý e, dostupný nebo dost, přístupnost k zahraničním deskám, něco se pašovalo, něco se kupovalo na, na těch slavných burzách, a o těch jsme tady taky už nejednou mluvili, ale přeci jenom jako myslím, že minimálně dva ty k satelitní státy Sovětského svazu, tedy my a Polsko, provozovali strašlivě originální muziku, která vycházela z mentality toho, či onoho národa, nebo území a byla, byla sice samozřejmě ovlivněná zpěvá nějakými technickými parametry nebo něčím zahraničními vzory, to jistě, tady si určitě za chvíličku také nějaké připomeneme, ale to hlavní bylo v těch autorech a to přežilo a Myslím si, že ty věci, které my si tady připomínáme, ve vstoupily do té pomyslné zlaté statistiky. E, možná některý opravdu věc. Myšíko-Voloňský album, nebo to poslední album, který, který mě dostal všechno ocení, ocením, co, co mohl dostat. A myslím, že docela poprávu. Tak se to týká i většiny těch ostatních, co jsme tady měli. Takže jsem rád, že, že pokračujeme ve stejném stylu a mám za to, že ještě pořád, i když už to děláme pět let a ty si říkala 62. díl, to už je teda něco, mm. tak jsme stále ještě na, na začátku, my furt máme co objevovat. Tady bylo tolik muzikantů, když to srovnám s Neškem, ne, ne, že bych snažím se to srov, m, sledovat, ale nemám vůbec ten pocit, že by tady bylo tolik originálních talentů. Možná je to i díky tomu, že vlastně najednou ta teda západní muzika, ze které jsme tak jako chtěli strašně všichni opisovat, tak je dostupná. Tak každý si může sehnat přes nějaké ty platformy vlastně cokoliv, cokoliv chce a není to, nemá to ten punkt z té vzácnosti a nenutí to tolik k inspiraci, nudí to spíše k napodobení a to jsme ale v jiném tématu a to se mne pojďme, pojďme do toho. No, hoci teda už viac jako 5 rokov od septembra 2020 sedíme nad tými jednotlivými osobnostiami, tak je možno aj trošku škoda, že sme prípadne niektorých ani nestihli pri živote, lebo bolo by to celkom zaujímavé sa s nimi prípadne aj porozprávať. Dnes nám hrozí podobná situácia, v tom dobrom slova zmysle samozrejme, pretože to, čo titulok naznačil, môžeme v tejto chvíli potvrdiť. Voľba padla tento raz na Martina Kratochvíľa, jeho kapelu Českve. A toto nie je bežné <coughs> počuť z rozhlasového vysielania. Myslíš si, že keby bolo, že by to hudbe tohto typu ublížilo? V té hudbě nemůže oblížit nic, protože je vynikající. A žádné zacházení, kromě zákazů, ji nemůže oblížit. A Česko je, pokud je mi známo, zakázaný nikdy nebyl. Možná i proto, že většinu desek z těch 70. 80. let většina byla <coughs> instrumentální, až na výjimky. Ty výjimky všechny vyjmenujeme za chvíličku. A Tehdy komunistů štvali hlavně texty a zajímali. E, ta muzika, oni vzali na vědomí, že to je nějaký jazz a nějaký jazz rock. A vlastně jim to nevadilo protože jí sami nerozuměli, neposlouchali to a protože se v tom neříkalo husáky hůl, tak, tak to bylo v pořádku. Jo. Tím nechci říct, že, že ta muzika byla o něco, o něco chudší, ba naopak ty desky, ty klasický desky jeskve, který začaly deskou pozorovatelná a, a končila někde na skonku 80. let s svým a, a dalšími. To byly Instrumentálne sklesty, ktoré boli uh, dané uh, samozrejme líderovským talentom Martina Katechýla. Ja som strašne rád, že dneska prijal pozvání na naše vysielanie a za nejakých pár desiatich minút tady je uslyšíme. Áno, ale vieš, niekedy aj tie instrumentálky mohli na, natrafiť na nejakého súdruha, aktívneho šťúrala, ktorý si prečítá názov pesničky, tej úvodnej napríklad, ktorá na nás o chvíľku čaká, že návšteva úvodnej ty markéty, vypití šálku čaje a teraz by se začal pýtať a o čem se tak asi pri tom čaji mohli rozprávat? No já, protože myslím, že velmi silně přeceňuješ ty slovače. Pro mě bylo důležitý, že ty lidi tam na té desce sice hráli na hlás a hráli na oškové imperialistické nástroje, <laughs> třeba klávesy, kytary a podobně. Nicméně u toho nevyklé ani čtvrt slova. A navíc ještě u toho statovalo tehdy, ne statovalo, to by bylo ošklé slovo, ale fungoval tehdy už jako celkem začínající proslují eh, fletnista, saxofonista, i říctí vím, který na ty desce hraje. Takže eh, je to... To je spíš takový období, kdy jste hledali legrační názvy pro věci, které neměly text. Nevím, možná by to Martin trochu uvedl do lepších poměrů. Na mě to tak působilo. Já jsem si přizpomněl maně na kapelu kombo FH, Dana Fikejze, která na své první desce věci, to bylo o něco později, to bylo byl nějaký 80. rok, e, tak nazývala právě svý instrumentální skladby taky takovýma ptákovskými názvama, jako Kopitem různě, nebo Asi to zabalíme, i Jozef už to zavinul, což byl samozřejmě odkaz na Joe Zavinula, slavného klávesáka a myslím si, že je významného i pro kariéru Martina Katochyla, tak to byl jazz, jazzokový prúkopník svetovej, tak, tak se spíše hledal takovej ten mezivrátkový humor. A to si myslím, že komunistov vôbec nezajímalo. Začneme rokom 1970, spomínanou skladbou. Malo by to byť to najstaršie, čo vôbec máme k dispozícii? Uh, mám za to, že áno. V tuto chvíli je to z hezky konjunktio která vznikla kooperací Jesukvé a Blue Effectu, tedy dvou podstatných osobností Martina Karpechia a Radima Hladíka. Mám pocit, že sme vstúpili do dejatou správnou nohou. Dnes sa to bude točiť práve okolo takejto muziky a ešte v 70. rokoch chvíľku zostaneme. V hlavnej úlohe teda na budúci rok opäť jubilujúci pražský rodák Martin Kratochvíl, ročník 1946, český jazzový, jazzrokový hudobník, hráč na elektrofonické klávesové nástroje hudobný skladateľ, podnikateľ, cestovateľ, je ja je horolescom, autorom niekoľkých kníh, stal sa kameramanom, režisérom, dokonca generálnym riaditeľom. Toto sa spája s vydavateľským koncernom Bonton, ktorého bol zakladateľom aj prezidentom, ale pre nás bude dnes v prvom rade zaujímavý ako hudobník. Atmosféra 70 rokov, ono toto, Petře, je už taká tradícia, že tí, ktorí vedeli úžasne navodiť takú atmosféru do tých skladieb v 70. rokoch. Neviem, či to je len môj pocit a samozrejme, že keď sa doba posúva, tak sa posúva aj to hudobné uh, cítenie aj u poslucháčov, nielen u muzikantov, ale už sa to nejako nedarí dosiahnuť to, čo vyžarovalo z tých skladieb v 70. rokoch. Ale teraz nemyslím len v prípade kapely Jessque a Martina Kratochvila ako takého. Je to samozřejmě dáno kontextem. Uvědom si, že jsme měli za sebou taková ta častošková léta, Montarková, 50., která byla tedy určena zborovým zpěvem budovatelských písní Radima Drejsla a podobně. A najednou do toho vtrhli, je, takový podivný zjevy nejprve lidi typu, typu Mickey Volka, který tady e, anglicky kopíroval e, americký rock'n'rollý zpěváky. A pak najednou se tady začaly rodit tyhle ty nové talenty, ať už radím Hadík nebo Martin Katochiev nebo kdokoliv další z těch, co budou jmenováni a slyšení. A najednou vznikla docela náročná muzika, protože vedle normálních big beat beatových písniček, jako dělali třeba Olympic nebo jiný kapely, tak, raný Flamengo, ještě s kahovcem a podobně, tak, tak uh, najednou za začaly vznikat věci, které byly náročnější na posledek, měli mnohem větší uh, ten, ten jazzový prvek v sobě a, uh, a poslouchali ty lidi zjevně, poslouchali úplně jiný typ muziky, ale konec konců ono to máme, když se podíváme do toho západního světa eh, těchto časů, tak si vezmeme eh, ještě před vznikem Art a všech těch Genesis a IS yes a Pink Floyd a tak, tak jsme tam měli docela těžký a náročné věci od, od krejím třeba eh, a podobných kapel. Čili tady, tady bylo jako na co navazovat a u nás byla ta, ta unikátní situace, že eh, jsme byli hladoví po čemkoliv takovým, co nesou vlastně svobodnou energii a tohle ty energie mělo strašně moc. Ano, ty jsi říkal na začátku, že to nezní a neznějou nikdy v žádný kavárně jako, jako podcastová hudba bodejť, protože toho muzika potřebuje a vyžaduje přímo co jiný poslech. Jako to vyžaduje určitě to vážné hudby nebo jiných typů a na tom tyhle kapely stavěly svůj třeba menšinové ale ve svojej dobi je strašne dôležitej výhlas. Ale zase na druhej strane mám v pamäti spomienky, keď boli kapely aj tohto typu súčasťou televízneho vysielania a práve tam tí diváci boli prítomní, <hý> sedeli, muzikanti podávali svoje bravúrne výkony a aj keď sa to snažia aj aktuálne niektoré televízie prinášať, tak to ako si pomizlo. No, tak to je zase, vždycky je to dáno o lidma a atmosférou. Mluvíme-li o československé televizi 70. a 80. let, tak tam byl, byl takový docela prosluhý pořád hudební studio M, který uh -huh. uh, uváděl Alfred Zdejček se svým uh, šarmem neopakovatelným a, a myslím si, že i velkou láskou k té muzice. A tam se uváděly skutečně i docela nároční věci, jazz rokový, jazz rokový. Prostě co se dalo protlačit skrze nějaké schvalovače, tak tam zaznělo a byly to většinou ty nejlepší věci, co tady byly. E, byly to specializované pořady, nebylo to v normálním, provodovním vysílání e, v česko-covenském se byly taky specializovaný pořady e, na tento trižbu, druh kultury. Takže jako ono se to tehdy docela diferencovalo e, i podle publika. Dneska si pustíš jakýkoliv rádio a rájoutí rádi tam více mě, to též, když pomenu teda po třeba Radio Classic, je, tak si tam zahrajou Rachmaninová. Toho ti asi na, na Evropě dvě nezahrajou, <laughs> ale. Evropa 2 ti zas že JSQ, takže... A taky by to nedávalo žádný smysl, protože Evropu dvě poslouchají ty nejíšli lidi, kteří prostě chtějí One Republic a, a nějaký všechno a Leuše, a podobně, tak jako to by se musící, komerčně mílo úplně svým smyslem. Blbí je, že a já jsem velký odpůrce všech možných dotací a státních podpor a takových věcí, ale myslím si, že by se tenhle ten typ muziky dal nějakým způsobem podpořit e, i, i z těch veřejných zdrojů, protože to jsou věci, které nás přežijou. E, nějaká mm, jalová písnička od Leoše Mareše asi ne, ale tohle minimálně za ta 70. a 80. A z části 90. leta, to je prostě dějictví, dě, dě, dě, které je nepomenutelný. A já vím, že existuje, existuje to muzeum populární hudby v Domního na, na Dřevnově v Praze, tam se, tam se lidé k tomu povolaní, je, myslím, velmi dobře starají o, je, o, ten, o ten odkaz, ale pochopitelně to má minoritní odezvu, protože se tomu žádná, žádná většinová, žádný většinový média nevěnují a to, co vidím občas na na, na uh, ČT Art, což by mělo být takový to výstavní toho uměleckýho. No najednou tam vidím dvohodinový koncert a o to na John, nic proti němu. Hmm. Ale uh, myslím si, že to by mohlo být klidně na nově nebo, nebo kdekoliv jinde. A tam bych čekal teda spíš něco jiného. Je pravda, a to zase musím být spravedlivý, česká televize udělala ten seriál Big Beat, asi 50. dílnej, Aha. který byl opravdu velmi zasloužil, zasloužený, zasloužený tak, protože představil spoustu lidí. Pochopitelně bylo to z té minulosti. Bylo to samozřejmě hodně subjektivní, protože to dělají nějaci lidé podle svého vkusu. A nicméně některé věci to zastihlo ještě v nějaké síle. Pamatuju se na překrásný rozhovor s Marianem Vargou, který měl takovýho strašně tlustého ručníka u toho. Příšerně u toho smeděl. <laughs> Jak byl vychatlej tehdy, tak se tam tak kroučil na ty židly, vypadal opravdu, jako, že z ní spadne, ale to, co z něj padalo za, za věty, e, by se dalo testat do dějin československý, dýletý vlastně, jakoby, ne, nepopulární v uvozovkách hudby. Takže to, to je určitě dobře, ale bohužel ten zájem o tuhle, tu dobu asi, asi klesá nejenom u publika, ale také u toho, e, toho dramaturgického e, stupne, ktorý o tom rozhoduje. Tak ako ja nepotrebujem tu nariekať nad zašlou slávou niektorých dní a kapiel, len mi to tak príde, že kedy si sme mali dva televízne okruhy a objavovala sa tam aj vážna hudba, aj táto jazzrocková rocková muzika mala svoj priestor. Dnešný poslucháč musí byť už bádateľom a hľadať a chodiť a kutrať v kútoch, aby našiel aj muziku tohto typu niekde. No, ja si ešte pamatujú, e, konci 80. bol byli v Praze takový, nie asi tý nebo čtetej kultovní místa, jedno bylo dlážděné ulici, jedno bylo v pasáži, tam co je Česká národní banka a pak ještě někde, tam se chodilo pro starý desky. A všichni tyhle, jak říkáš, badatelé nebo kutilové, tam docházeli k těm, k těm vedoucím, než to byly všechno státní podniky, že jo, tehdy, k těm vedoucím a, a nacházeli tam naprostý perly, takže třeba 99% mějí diskotéky věc jazzilých, rakových a jiných je, ze 60. a 70. let je tam otarmtáci z těchto těch zdrojů. Tyhle těch zdroje samozřejmě dávno neexistují. A bohužel je spousta věcí, neexistuje ani digitalizovaně. E, teď, je, když ještě před časem zrušili ten, ten strávací portál Ulož to, což je z hlediska autorsko-právního správně, nicméně z hlediska sběratelského to špatně, protože tam bylo téměř všechno, na co jsi zpomyslel. Dneska je to velmi špatně dostupné, mm. protože ty velké platformy už většinu téhle muziky nepotřebuje, protože se jim nevyplatí ji tam vůbec instalovat, protože ji poslouchá strašně málo lidí. Je to už taká pomaly stratená láska a to je taký oslý mostík k druhej pesničke v poradí. To nás priblíži zhruba o 4 roky bližšie k súčasnosti. To je chtetí deska, na ktorý sa podívalo desko. A ja, predtým bola ešte deska deska pozorovatelná, ta byla, myslím, hodně zlomová a proti tomu rokovnímu zvuku, který jsme slyšeli teď, tak tam, tam bylo mnohem víc takového toho jizového chvění a já jsem vybral tuhotu desku, to je z Alba Symbiosis protože tam zpívá, to byla první vlastně, pokud vím, zpívaná produkce džeskové eh, eh, Joan Dagenova, eh, která byla velice osobitá zpěvačka eh, a nějakou dobu z džeskové fungovala a vystupovala a takovým hlavním, na, na tom, na té pozorovatelně má taky jednu skladbu, ale na tom hlavním, ten hlavním, jak si odkazem jejím, v českých zemích ona se klciovala snad zpátky do Ameriky, tuším, tak je právě to symbiozis, tak se z toho půjdu na jednu věc. v rokovej muzike zo 70. rokov speváčku. Ono to vyzníva dosť netradične, ale my tejto vlne budeme pokračovať, alebo budeme sa viesť na tejto vlne, Petře, pretože Johanna Genová, britská speváčka, ktorá v tom čase bola, tuším, aj manželkou Františka Francla, ak sa nemýlim, tak nebola jedinou speváčkou, ktorá s kapelou Jazz que spolupracovala však. No, preď by sme, samozrejme, na to ti odpovídalo, no. Ale měli bychom si věci, které vlastně dneska moc nezazní a přitom byly pro džesko 70. a 80. let naprosto klíčový a erbovní. A to byly ty instrumentální desky, na kterých se pěvecky jenom tu a tam objevil sbor, celká vokál občas. Ale nebyly to zpívané, textované věci. Mluvím o deskách, který považuji za asi nejenom já, za absolutně kričový v kriéře to byly Elegie 76, 278, Hode Klas 79 a Hvězdoň 84, o tom už jsem mluvil. To byly čtyři desky, které pro mě aspoň vytváří určitý takový komplet e, estetický Uh, přizvám se, že nejradším mám ty první dvě elegie a zvěsti, protože je to takový průzračně čistý a, uh, a, a vytváří, to, vytváří to velmi uh, příjemnou, příjemnou impresi, uh, i když to je často dynamická muzika, tak, uh, tak prostě je to originální, je to něco, co tu nebylo. A i ostatní, v té době se rozjížděla jazzorková wannabe, jazzorková dílona 1 a 2, také se jazzkoje na nich objevovali je, spolu dalšíma kapelma, jako Chasa, Energit, nevím, na koho si ještě vzpomenu, a Impuls, samozřejmě. Mm -hmm. Tak, tak to, to, byla, to byla strašně důležitá, důležitá inspirace pro i další vývoj tý, tý řekl bych, non-artificiální hudby, tohoto typu. Takže tady, tady jsme teď vypustili čtyři desky z důvodu čistě praktickýho, protože tam by se strašně špatně hledal jeden, jeden jedna ukázka za všechny a těm ostatním by to hrozně oblížilo, takže já jsem to dneska vědomě, tu dramaturgii postavila na zpívaných věcech a tou nejbližší, co teď budeme za chvíličku poslouchat, tak to je deska, deska, Horizont nebo písnička Horizont se singlu, který potom byl i na LP desce. Krespetuší zpívala to Marta Aleftariádu, jedna z těch dvou slavných sester Aleftariádu, nositelka překrásního, takového hlubšího, no ne altulu, ale takové, takového hlasu velice roz, rozsáhlého a barevně velmi hezky poslouchatelného. A tady se Marta odvázala k opravdu nečekanému jazzrokovýmu výkonu, protože měli za sebou se svojí sestrou takové ty hity z těch sedmestátek. Od které mám dovolenou, devolenou, <laughs> no, a jit, tam a táto a Tak, tak, tak no. a, a najednou jako prostě si koupíš desku. Na tom je překrásná fotka tuším, že od Tarase Kuštinský. Portrétní fotka martel v Triadu, hmm. jako naprosto v, v nádherný ženský v té době. A, a posloucháš, Pro mňa teda je většiny od Kocába nebo od Mertek, tak také skladby od Kratochýla e, z nich ta tá první je Horizont, ten vyšel už předtím na singlu, byl na tú desku potom přičlenený a je to dobře, takže poďme na ní. No, je to zaujímavé aj z toho dôvodu, že vlastne Marta mali vo svojej blízkosti tiež celkom dobrého gitaristu Aleša Zygmunda, s ktorým spolupracovali, ale ako si povedal, tak s ním vznikali skôr také ľahšie popevky aj jednotlivé radové albumy. Toto bude predsa len už trošku iná káva, takže poďme do toho 77. roku. Horizont Záno ti v horizonte už pomaličky stráca prvá z tých českých speváčok, ktoré máme dnes pripravené a než sa tam objaví ta ďalšia tak aspoň trošku pohľad ešte na začiatok, keď to v tom 64. štvrtom dávali dohromady Martin Kratochvíl s Ježím Stivínom no a než sa dočkali teda prvého albumu muselo uplynúť zhruba 6 rokov tam sme už boli hudobne no a v 70. rokoch došlo u nás častokrát k premenovaniu kapiel, ktoré mali v názve, nejaké to anglické slovičko, ale Petře, ten jazz ako by premenovali, keby už na to prišlo? Tohle byl samozrejme geniálne vymyšlený název, ktorý nebylo třeba dělávať, pretože jazz je jazz. I když si pamatuju, že uh, v suprafonu niekdy uh, počátkem 60. let začali vydávat takové kompilace různých jazzových nahrávek a byl to, byl jmenovat Československý jazz 1962 a 234 až, až 9, byl myslím poslední a E, tam se to občas fonetizovalo po takovém tom ruským vzoru jako ja som kdysi ako dítě dostal do ruky časopis rovesnik e, ve škole sme museli odebírat nejakej ruský časopis no my sme mali jsem... kalabok <laughs> my sme měli na výber, kalabok, vesiloje kartinky a rovesník. a ja som chcel a... kalabok preto, lebo tam bola platňa Jo, jo, jo, a to bylo výborně, takový modrý, takový Modré, červené, áno. Ano, mm -hmm. Ale proč o tom mluvím? Protože v tom, v tom rovesníku, tedy současník, to už byl jakoby pro starší děti, nebo pro mladý časopis a tam jsem viděl, zpatřil ve svých, já jedenácti letech prvně člověka s krásným gypsnem červeným, který potom dlouhá leta hrával, je to jeho poznávací znamení, uh, a vypadalo tak roztuchaně a nad ním bylo napsáno Tony Iommi z grupy Black Sabbath, <laughs> foneticky <laughs> a Black Sabbath. Ano. Tak jsem si domyslel, o co šlo, pak jsem se začal po Black Sabbath pídit a takhle jsem to dostal k Big Beatu v tomhletom hudlém městí. No a ten ten československý držez, já ty desky do dneška, to jsou právě ty produkty z těch antikvariátů, o kterých jsem mluvil. Ty desky do dneška opatrují jako, jako v hlavě, protože to jsou sklostry, krom toho, že se tam objevují první nebo ranný nahrávky skvělých a později slavných muzikantů, tak, tak je to prostě obrovský doklad době, stejně jako mimochodem ve stejných době. Tedy Poprvý to mělo být v roce 1958, to pak ještě bylo zakázáno. E, a od roku tuším 60 vydával Jaromí Hrvěc, nebo šefo Jaromí Hrvěc s Lubomírem Dalškou a, a dalšíma lidma kolem téhle hudby e, takový ročenky. E, a ty se jmenovali tuším populární hudba jazz e, a 1950, 60, 70, 65 a tak dále, tak dále. A tam to bylo o to kouzelnější, že krom vynikajících a zasvědcených článků o jazzové hudbě nebo vůbec o té moderní hudbě té doby byly úžasný literární sklosty byly tam básně lidí jako, jako Josef Škorecký, jako uh, Ivan Děviš, nevím, na koho ještě vzpomenu. Byly tam ale taky překrásné fotky Miroslava j to byl takový jako hodně slavný žizový fotograf, jako náš a byla tam nádherná grafická úprava, uměrná právě estetice toho období v 50. 60. let. Čili tyhle ty zázorky se daly koupit v těch antikoriátech a nie, jako, pak, ti, pak ti nevadí, že to je československý DVS, pretože víš, že, že to není je To by mohlo byť rovno DVS. Nie, to je proste DVS, jak vyšitej. A ten, ten dáva, ten dáva za to No a čo dávalo zmysel možno aj Martinovi Kratochvilovi, na to sa ho aj opýtame potom, keď s ním budeme v spojení zhruba tak o 4 hodinku. Keď sa dali dohromady so speváčkou, ktorá tie 70. roky mala naplnené úplne inou muzikou ako potom v rokoch 80., respektíve už v 60. rokoch, pretože ide o Helenu Vondráčkovú, možno nečakaného interpreta v takejto relácii. Tak to celé ste, ale ja bych pripomnel, že Vondráčková byla vždycky velice všestraná muzikantka. Když si vzpomeneme některé písničky, harmonicky dokonce docela složitý, těžký z pohádky, šelně smutná precezna, kde hrála s Vlaštem Neckářem v hlavních rojích a zpívá tam několik písniček Madého. Madého Jana Hamra, tomu snad bylo asi 18 nebo 19, když to psal ještě než emigrál je do Ameriky. E, to bylo na, svý, na svou dobu taky veledílo, jak, jak ten film jako vtipem e, scenaristickou lehkostí, taky tou muzikou a tím, tou interpretací, taková, takový nadechnutí radostní, svobodný doby. To je něco, co, co potom na dlouho zmrklo. A, a ta ondráčka už tam ukázala, že to není jenom nějaká taková bondětá pipka ze Slatinánu, a že je to prostě zatraceně dobrá zpěváčka. Pak to ukázala ještě několikrát, když zpívala Mr. Duke, Sir Duke od, od Stevieho Andra pod českým textem, tentokrát se budu smát já. To je velmi těžká písnička, kdo zná ten originál, tak ví, o čem mluvím. A je, takových pár úletů v úvozovkách měla je, typicky od Roberty Fleck, je, v češtině dvě malá křídla, to nejsou Kilimysort, Livid Hissong, překrásná, nádherná píseň. Čili tyhle ty, mě to zpívalo vždycky velmi dobře. A, a musím říct, že jsem kdež som poprvý spatřil desku Paprsky v 70. a roce na pútech prodejen, tak som si sedl poněkud na zadek. Ne ale ako... No, počkaj, nie... tu ťa zastavím. Čo rozhodlo, no. že si vôbec do ruky zobral tento album, pretože tam tá titulná strana neprezrádzala, že by tam mohol byť Martin Kratochvíľ, Oscar Petr a že by to mohlo mať sklon k tejto muzike? Našinec, když těch novinek bylo tak málo, tak si dal tu práci a otočil desku na druhou stranu. <laughs> <laughs> no, takže asi tak jednoduše to... A no... museli ti oči vypadnout z jamů ok. No téměř, <laughs> protože jak jsi jmenoval ta dvě jména, jak Martina Katefila, tak Oskara eh, Petra, to byly už v té době mý hrdinové hudební, chodil jsem na její koncerty. Miloval jsem strašně, jsem ctil v smysl pro poezii a jeho texty byly naprosto originální a v té době asi nejlepší. Ještě se k Oscarovi budem vracet několika, než tady zazní i sám svým zpěvem a několika těmi texty. A on byl opravdu e, úžasnej, úžasnej, úžasná osobnost. Mě slyšel mi, že odbočím, mě, Když se vrátil potom z té emigrace, ta spolupracoval s, s kapelou Lucie, nic proti ní nemám. Ale že už to nebyl ten starý Oscar. Dokonce ani, ani na těch svých solových deskách Fabrika atomika a té druhé, co vyšlo teď někdy před třeba lety. Teď mi nal vypad název. Je, že to není ono, jo? že prostě jakoby se, se v té Americe postrácela trošku je, ta velká poezie z něj, je, ale vraťme se zpátky. Já čiže Medvídek pomohlat. a, a ta, chci zas v tobě spát, to jsou pesničky, které tě velmi neoslovily. Tak to je, tak to, to, to odpovídá svým názvům, jako, ne, o, tom, o, tom, o tom nechci mluvit. Prostě v téhle době, v ten Oscar byl nás, tady jsme měli vždycky vynikající tak ale tohle byla naprosto osobitá naprosto uh, originální figura, uh, která je, i barvou svého zpěvu a, a tak. Předčila vlastně tehdejší jeho kapelu Marcia, který v téhleté době už odcházel a přicházel do České, spolupracoval s Martinem Katochýlem a, a jeden z těch Jakoby prvních produktů toho, tohoto typu byly právě hlany vndráčkové paprsky, kde mimo jiný ešte zbor, je ten zmíněný už cvěpolská vokál, čo je to, měl všechny atributy, které to měl mít, a já jsem byl strašně rád, že tá hlana v sobě objevala tuto ten typ energie, proto něco naprosto nečekanýho, když se dneska někdo pustí sladké mámení, tak si myslí, že seší dva různé světy. No hlavně v jej prípade keď človek siahal po albumovej produkcii 70 rokov, čiže Ostrov Heleny Vondráčkové, Helena, Helena, Helena potom tam s tými strícmi Ľuďka Švábenského a, a aj paprsky a potom bral do ruky singlovky typu Malovaný Čbánku, Lásko Mája, Stúňu a podobne, tak videl dve podoby Heleny Vondráčkovej tak mluvil se už o těch strikcích, nezapomeňte, že Švabách, který u těch Švábenské byl mimořádnej jazovej klavirista, a to bylo obsazený, obsazený jazovýma muzikantama z Jorčovů, z velké části jazových orchestrov českého rozhlasu a ta muzika, kterou oni provozovali v té době, byla takový jako takový trošku na půl funky a, je, a mělo to obrovský rytmický, rytmický grunt, takže to, to rozhodně nebyla úplně rizí komerce, hodně ty zmalovanými banky nemá smysl je, srovnávat. Teď jsem nedávno, protože se chystá 80 Heleny Vondráčkový na příští rok, tak jsem někde čest rozor, že byla kresy, já nevím, jestli to bylo v Sopotach nebo kde No v Katowicích, v Katolicích někdy koncem 70., kde bylo mistrovství světa v e, hokeji a že ji tam udělali takový happening a že ona se tam projevila na broslých e, před, těma, před tím publikem a do ty malovaných žvánky a tak, takže to bylo úžasné. No jasně, to je estrádní muzika, to je správně, že to existuje, má to spoustu, spoustu publika, ať mají radost, jo? ale pro mě to není. No pro teba bude teda nasledujúca pesnička, titulná z celého albumu Babarsky však. Ano. Tak si ujdeme vypočuť. V pečkách tří tu stejnou stenu zkouší. A brzek čístaný se k slunci vrací rád. Do čerstvých zádejí, a z bůh, když se pouští. Po brzkých zválí se slunce těžko. Horečka v zvítaní, se skýlíš prísluhouší. A brzkům prošly, tu prositěho. Prsek mňa lechtá Z nich kytici bí. Nikdo se vás neptá Zvírá mňa tleska Jak kamínka žnou Toupí, když tam pouští, v tělachlech dnes večer budou hrát, zívrný, tu stejnou stejnu slouží, na se slunci vrací rád. do čerstvých zabíjí, ozlouvíš tam se bouží, se slunce jde z hor, vzítlň, se schíjíč v místnou tu rozci pěch Prsek mňa lechta, tak spektrum z nieho říjí, nikdo se vás neptá, pískám si a tleská jak kamíň. Čím, navíc je to freska já jsem za spektra se snáší. od morskej peny v tejto chvíli, toľko Helenka Vondráčková, dnes netradične súčasťou Triangla. Neviem, či sa jej ešte povenujeme niekedy, aj dôkladnejšie, Petře? Čižko že vidí, tu vidíme, čo z ní ešte vyleze. Tá pani mi trošku pripomína slavnú čapkovú hru Viec Makropulos. Takové to tě... je nehynoucí, nestáhnoucí ženě, která prochází těmi různými situacemi a dějinami. A ta Helena už nám toho taky předvedla docela hodně rozmanitě, tak třeba se hodně ještě něco dočkáme. Já teda, když už o ní mluvíš, tak jsem byl shodou okolnosti na premiéře muzikálu, který se hrál snad dvakrát. A pro nejúspěch se pak stáhl. Bylo to podle předlohy Shakespeare a Onoje Julie a hráli to většinou mladí zpěváčci který, nebo zpěváčky, který jsem neznal, protože to scénu nesleduju. Produkce byla profesionální, původně snad francouzská, já nevím, ale naprosto, naprosto jedině, jedinečně tam všechno prehrála práve a ktorý v tý dobie bylo 8,70. 70. opanovala, to je ačkoliv ačko je nemiela veľkú roli, tak odspívala, odtancovala, ona je strašne fyzicky disponovaná, desne na sobie dělala celý život, či je to obdivu Tohle pre mňa bylo zážitek, tých jejich pár výstupů byl zážitek, muzika som okamžite zapomněl. No prišla proste osobnosť na pódium a tým mladým, ktorí túžia byť osobnostiami, ale asi ťažko k ním mnohí dokráčajú do tejto pozície, tak to jednoducho natrela. V tomto prípade to bola textárska práca pražského dodáka Oskara Petra, ktorý zhruba rok po vydaní albumu Paprsky emigroval do Ameriky vrátil sa v tom 90. Zhruba roku po 89. A spolupráca aj s Anetou Langerovou hříšná tela křídla motýlí tiež môže byť povedomou, ale toto na nás dnes tiež nečaká. Hoci nasledujúci singlik je tiež prácou Oskara Petra. Ta písnička, ja ju osobne považujem za jednu z nejkrásnejších krvů, Martin Tatech s Oskarem udělali. Byš o to pokudujeme jenom na singlu a potom na tom soborném souborném kompletu CDček JSQ a má to tak úžasnú atmosféru, ktorá je daná jak tou sklidnenou muzikou s určitou energií pod povrchem, což je ukladný chvíľa naprosto biežný je, nebo standardní, tak tým oskarovým zpievem. Takže poďme do toho, je to, je to nádara. Ono nám to aj pasuje do toho dnešného dňa, keďže v kalendári v čase premiéry máme 4. november, čiže titul s názvom Blues podzimního odpoledne ako keby sme si nachystali práve pre dnešný program. Je som padlým Kechoc ztracený podlým listu Trojmy See? Yeah. prehupli do druhého pôlčasu v úvodzovkách. Už by nám tam začala hrať aj ďalšia skladba najradšej. Ale sme hladoví po petre však... No to pozvali sme Martina Katurky a já dúfam, že ho máme na telefonu. Tak dúfajme, no. že sa počujeme tiež. Ano, už si, sem na telefonu a teším sa. <laughs> My vás zdravíme, pán Kratochvíľ. Ako sa počúva vlastná muzika takto s odstupom no, 50 rokov dozadu? No, v tom telefonu to trochu chrchlá, ale ta písnička je moc pěkná, taková skoro kultovní. I, i ten text toho Skara je pěkný, myslím si, že to je svým způsobem takový můj jako program. Je to pořád blues, jo, ale přitom to není na tři akordy, je to prostě malinko komplikovanější. A jo, je to, to trechlisté do, do mýho absolutně srdcového. A dokážete sa počúvať vašu muziku sám doma, keď ste takto v takej intimnej atmosfére, že či si, si siahnete po vlastnom albume a pustíte si to? No, myslím, že čím dál, víc, pretože, no, prvé točíme tých sa teďka víc, pretože přece jenom e, sme si jistili, že sme smrtelní a že tady nebudeme věčne, takže všetko co máme v hlavě, chceme, chceme natočiť takže občas to ako kontrolu, a, ale niekdy taky e, si spaním pouštím muziku všelijakou, e, cizia a inov, a jak si, si pomnežujú pořád to, to co som slyšel s tým, co sám píšu, takže áno, e, občas si to poslechnú a, a taky si na tom naučím hodně, jak to nedelať. Příjem. Ale svoje autory, ktorí keď idú do štúdia, tak pre istotu nepočúvajú nič, aby náhodou nekopírovali. Platí to u vás tiež? Ne, to neplatí. Já si totiž myslím, že, že všichni kopírujeme, jo. Všichni kopírujeme, ale nevědomky třeba, já, já často po, si pouštím Messiena nebo Stravinského. no samozřejmě, že ty zvuky úžasný jsou kopírovatelné. Já myslím, že, že to, já to teda ne, ne vždycky si čtu v těch partiturách, i když třeba v Messina si čtu. A... Ale jako mám to v uchu ten pocit a ten pocit potom jakoby toužím nebo, nebo se snažím ho nějak dosáhnout tu barvu toho tónu. Takže ano, kopírujeme vždycky. To v tom je hudba, je kopírování. To je prostě svým způsobem. Já Možná, že kopírování je špatné slovo, ale je to jako hledání další cesty z toho, co už naši předchůdci Udělali. No, se teď tomu můžete vrátit? prosím vás, já jsem tady první říkal, nevím, jestli jste poslouchal tu první část, uh, říkal, připomínal jsem jméno Joe Zavinula, protože mi vždycky přišlo, že ta vaše role v Česku je velmi podobná jeho roli ve Weather Report. Taková ta, ta, ten, ten lídr samozřejmě autorita, uh, ke kteréj ostatní, včetně těch nejlepších muzikantů, zlížejí a čekají, co bude. Uh, Přáním to, nebo jaký by má, tak záležitá, Já myslím, může, to že uh, jo, to, je, to, je, to mě samozřejmě těší, že tohleto si myslíte, ale já myslím, že svým způsobem na tom asi něco bude, ten model tady existuje, Takového toho lídra, který uh, nikoho nenutí a nemá žádnou jako, absolutní moc. Jako, my, my vždycky, já vždycky napíšu desku, nahráváme ji a to, jestli ty písničky a který písničky budeme, u který skladby budeme hrát na, na pódiu, vždycky záleží na tom, jak se to kluku líbí. Jo. Nikdy to neprosazuju sám svoji, svoji mocí. Takže ano, ano, ten model je tady, je to hezký se s tím srovnávat. <laughs> A ještě jedna doplňující k tomu. Jste měl vždycky v kapele takovýto best of českého jazz roku, nebo, nebo muziky blízké tomu názvu. Já ten název nemám moc rád, protože je dobovej, umělej, ale když si vemu jenom, jenom ten zástup, Padrůněk, Flemek uh, Faulkner, Krisa Fischer, Vajcodeči, uh, uh, Neuvěřitelný a samozřejmě Luboš Andreš, to bych nezapomněl. A další a další a další. Ne, jak se vám dá třeba lidi uh, k sobě přivákat, když třeba měli i sami svoje nějaký vlastní projekty a, a, a přesto, přesto byly jako vyklíčově vždyckové. Jo, no, to, to se spíš musíte zeptat těch, který ještě žijou ale já myslím, že to je taková nějaká vnitřní gravitace, že třeba ten Luboš nebyl vyloženě tenhle ten jazz rockový, nebyl ten, ten jenom ty bohatý harmonie toho jazz rocku co, to, to tak se sám já nazývám ale svoji určitou dobu k tomu inklinoval, no, a tak jsme hráli dohromady, a pak se zase vrátil k jednoduššímu blues třeba, no, takže Jo, to je, taková, to je taková gravitační síla, kterou mají všichni muzikanti, že to chtějí zkusit tam a jinde. No. Někdy ještě jedna, jim, ještě jedna taková federální otázka, na to jsem se vždycky chtěl zeptat a nikdy nebyla příležitost. Já si velmi dobře pamatuju takový nějaký možná 84. rok. Jste měli v tom, v tom týmu Pavla Kozmu, vynikajícího no. slovenského bubeníka a krom toho skvělého parťáka k, k nějakému MOKu, co si pamatuju z různých jizových no. Redout a, a já nevím čeho festivalu. Um, no. na, na toho jste natrafili jak? a jak jste Mě přišlo, to mě zajímá. Víte, že já už si ani přesně nespomínám, kdo by ho představil nebo kdo by ho doporučil. Já fakt jako nevím, ale vím, že to byl takový výbuch. To bylo já to, trošku to rozšířím tu další otázku, já si nejsem jistý, jestli, jestli sledujete ty poslední desky, co vydáváme, teďka úplně nejposlednější se jmenuje Tenis, z dvěma N, je to všecko vydávané v Polsku, u té společnosti GAT, a tohle to je nej nejposlednější, je asi dva měsíce stará venku, a je to nahrávka právě z těch let, o kterých jsem mluvil, 75-76, já jsem tehdy psal muziku k nějaký britský Eh, televizní show, která se jmenovala Česká tenisová škola, kdy byli ten Lendl a Mandlíko a byli jako nejlepší. A k tomu eh, natočili muziku Kozma, eh, Luboš Andršt, Pavol Kozma, eh, Griglák, eh, ten slovenský basista a, a já. Jo. A bylo to tak, že najednou to bylo rychle potřeba, a oni to v tom Londýně chtěli, takže oni přijeli kluci a natočili jsme tady asi hodinu muziky. No a tyhle ty kluci z toho gadřil, přijali, když to slyšeli, říkají, to není možný, to je prostě Miles Davis, to, to není možný, to není tvoje vůbec hudba, to je tady nějaký... No já jenom chci skromně říct, že tedy když si to teďka poslechnu, tak jsem teda překvapený, jak je to jako nový, jo. ale ještě překvapenějším je z toho, jak ty dva slovenský kluci Hráli v hodně líp než my dva z Čech, Andršta a já, jo. Ty, ty to tak jako tlačili fantasticky dopředu, že my jsme to tam skoro kazili, jo. <laughs> no díky, díky, já si to poslechnu, jo. Jako díky za inspiraci. to budete překvapenej, budete se vsázet, teď máme nějaký, někdo vypsal z Jeruzaléma, nějaké nějaký hudební kritika, taky tomu nechtěl věřit, jo. A je, je to opravdu je. Rů, muzika z roku 75. No, ja si hm. do toho dovolím vstúpiť otázkou. My sme tu počúvali pred chvíľočkou aj Helenu Vondráčkovu, aj e, Martu Elefteriadu a nemám oh. tento žáner váš úplne zmapovaný, ale mám pocit, že ste spolupracovali s celkom slušnou sériou speváčok, čo v tomto žánri mi príde také dosť netradičné. Bola tam aj Jana Kratochvílová, e, oh. Mirka Křivánková, Jana Koupková, Lákalo vás zatíahnuť do této oblasti zpěváčky. E, no, my, my, my jsme vždycky žili v takovém domění, že přece jenom ten jazz není e, tak široká prostě hudba, která by oslovila mnoho lidí a když tam je jenom trochu toho, toho hlasu lidského, ať už je nějaký sketový poloze, nebo e, třeba neverbální poloze, Takže to vždycky je jako lepší a proto, proto jsme to zkoušeli s Greckim. Teď jsme taky nedávno vydali znova s Janou Koupkovou desku, tak, taky moc pěknou. Ta, je to asi rok, jo. Ale pak tam byly ty vyloženě pokusivo od ten moderní pop, to byla ta Hlena Mondáčková, která do dneška moje děti to prostě poslouchají, říkají, to je, to je teďka napsané, to, to není stará hudba, to je nový, jo. Tak, ono to tak jako dozrálo, jo, když to Když jsme to dělali, tak Helena se toho bála, říkala: To je turecká hudba a na mě nikdo nebude chodit a prostě bude, bude maléra. A dneska je to prostě samozřejmé, jako i ten Quincy Jones, jak by to napsal, no prostě normálka. Takže... No, nespěchu se žádnému zpívání vůbec ne. Jako. No ale přišla Helena, že chce znovu natočit desku, tak by do toho určitě šla ještě jednou. Ano, ale stává se, že někdo na začiatku tej cesty, a vy ste tiež boli na začiatku tej hudobnej cesty, má svoje vzory a rád by sa s nimi prípadne aj v tom nahrávacom štúdiu alebo na koncertnom pódiu stretol. Zadarilo sa vám niečo v tomto smere, alebo to skončilo v, niekde v, dostrate na to išlo? No, e, jak, ako poslúchať sem samozrejme ty hlavní idoly, ako videl, mimochodem e, Dneska večer je tajně v Praze Aldi Meola, jo? jako nikdo o tom neví, hraje v takovém poloprivátním klubu. Ale eh, viděl jsem teda všechny ty hlavní, ale ně s některými jsem si i zahrál, jo? tak třeba natočili jsme eh, desku s, s, s Vitoušem eh, a, a s Tony Akemanem eh, a, a tak to, to bylo asi tak všecko, no? hmm. Já myslím, že, že víc více se... Jako na Berkeley, sme byli v kontaktu s Grekým, že jo, ale ja, jestli se ptáte na to, že sme spolu sedeli ve studiu a nahrávali, tak asi to najintimnejší kontakt byl s tým Vytoušem, s tým no, Miroslovem. No a keď ide o kontakt s poslucháčom, zmenilo sa publikum od tých 70. -tých rokov, alebo chodia stále, tí istí prípadne privádzajú aj tých mladších zo sebou? <súdňujú> No to je, to je, řekl bych, jako velice zajímavá otázka za milion dolarů, nebo prostě <laughs> rád bych to taky věděl, no, protože jsou města, to je strašně to varíruje město od města, jsou města, kde prostě je tam ta skalní uh, skupina těch, těch, co nás slyšeli, to znamená lidí starších, 70, 80 třeba už, jo. ale jsou města, kde to hravě přeskočí už na další nebo ještě třetí generaci, jo, že už tam jsou i ty vnuci. To je třeba Písek nebo já nevím, z koho, který město teďka mám na, na, na mysli. Brno, tam severní Modava taky, jo. A někdy jsou zase, jsme byli nejslavnější v Plzni. A tam to moc jako nepřeskočilo, ale pořád je tam dost lidí, kteří přijdu na ten koncert, jo. No takže mhm. samozřejmě to publikum se bude zmenšovat, už nebudeme hrát e, velký veľký haly, ale proste kluby a zase tam přijdou ty skalní posluchači, takže my si ako nestiežujeme. No. Mimochodem, jestli si smím udělat trošku reklamu, tak sme 15. novembra teďka v Bánskej Bystrici, jenom v Dú, Stóny a v divadle Tália. Takže aj tu u nás v Bánskej Bystrici ano, vás ano, bude ano. možné vidieť, ale nie je to jediný koncert tento rok na Slovensku. Já o těch dalších, teda, myslím, že jich je tam víc, ale nemám kalendář, co o vám to neřeknu, ale budeme rádi, když se setkáme. Ještě jednu takovou opravdu pikantní historku vám povím. My jsme teďka v poslední době, je to půl roku, vydali desku Oxymoron, to, to jsou moje písničky, jejich deset nejlepších, a který Milan Svoboda zaranžoval pro pražský Big Band, nebo velkou kapelu, jo, 20, 20, 20 lidí, 20 dechů. A když jsme to dávali dohromady, tak mezi tím taky byla skladba Madona, kterou mnoho lidí zná z, z mý, z mý desky, já ji považuji za jednu z nejlepších. A když jsme nedávno hráli <laughs> v Bánský Vistrici, to, to je u vás, <laughs> To je, to je asi tak půl roku, jestli mě to bylo v létě nějak začátkem léta. Tak přišla ke mně skupina lidí, eh, povídali jsme si po koncertě, a eh, já jsem jim říkal, co zrovna děláme, to bylo zrovna ve stádiu míchání ta Madonna. A oni chtí, říkali, my zakládáme společnost nepřátel toho pokusu, aby Madona byla nahraná jinak než s Františkem Francem a s Vláďou <laughs> Rozumíte tomu? Ja to, mne sa to tak líbí že sem to úvety na tom slívu že si koupíte CD nebo desku Oxymoron, tak si to tam dočtete je to, je to hezký, je to, je to moc příjemný, no. ale myslím si, že sme ji nahráli a že ne, není špatná ani uh, pro tohohle pro ten veľkej dechovej uh, orchestr No ale ten kto má prebádaný váš uh, repertoár alebo vašu tvorbu, tak si určite všimol aj spoluprácu s vaším švagrom Michailom Kozábom, ano. že? bude ještě ani něco po této stránce pokračovat, nebo už tě to uzavrlý společně? Muziky... My jsme nikdy moc jako, On zpíval nějaké moje písničky, ale to bylo sporodicky. My jsme nikdy jako nebyli úplně identický v tom záběru. Jo. On v hodně té vážné muzice, to, to jsem vždycky obdivoval, a moc se mi to líbilo. Já myslím, že se jako bedlivě sledujeme, co, co kdo dělá, ale že bychom jsme spolu nieco natáčali, to není na obzoru. No a na budúci rok vás čaká ďalšie životné jubileum. Čo sa týka tejto príležitosti, má sa poslucháč, priaznivé z kapely Jeskve na niečo tešiť konkrétne? No, Teď, teď, mi, teď mě tlačíte ke zdi, abych něco řekl, co pak nebude pravda nebo u nás. se něco náhodou rýsuje a může být, že by to no, ani nebylo. Chceme udělat nějaký koncert, ale zase to nechceme přehánět. Na druhé straně uh, chce televize něco udělat a možná, že vydáme nějaký takový sampler, kde toho bude víc. Ale já totiž nejsem ten příznivce těch velkých, jako. Lucerén a že 80 let nebo kolik 90 Karla Gota, to, to mne to moc nesedí, tak taky možný, že to zůstane v intivnejším prostoru jakého klubu pražského, a že spíš ako e, tá televize asi nieco natočí hezky, aspoň, aspoň mi doslibujú. Tak držíme palce, aby to vyšlo, ale hlavne, aby vám tato, toto nadšenie pre muziku vytrvalo aj v ďalších rokoch. to děkuju vám mnohokrát a jsem Rád, že jste mi takhle pozvali do vysílání. Petře, máš ještě nějakou otázočku? Já už nemám otázečku, jenom jednu poznámečku. Myslím si, že by stálo za úvahu s tím Milanem Svobodou a s kontrabandem, respektive pražským bendem udělat, jestli to je vůbec možné, samostatnou desku s repertoárem džeskové, protože to by mohla být opravdu pecka. Ten Já mluvím o desce, která je už na trhu, Jmenuje se oxymoron je, je to teda velká kapela, aranžuje to Milan Soboda a je to mých, asi ze 100 písniček jsme vybrali těch deset nejkrásnějších a nejvhodnějších pro to aranžma a je, jak mání mání jistě na Slovensku i v Česku, jo? A To jsem já z Blbého, tak to se moc omlouvám. Tak už jdu, už jdu, už jdu Kupte si, si, nebo obědejte ve studiu vodíkov. Je nic, to nádherná věc, je to, myslím, přelom v té moji jako hudební jako kariéře. A možná, že jak v té minulé otázce zaznělo, co bych chtěl ještě udělat, nebo k, k těm svým 80. nám tak možná, no, měl bych takovou chuť, ale nemám na to moc peněz, jo, udělat podobný projekt, jako byl oxymoron jako se symfonákem, mm -hmm. s těma mým Přičemž bych rád, aby to dělal Milan, protože on není ten typický symfonický aranžér, ale umí to krásně, takže tohle on to ještě neví, ale možná, že ho budu přemýšlet. to by bylo hezký, to by byla jako pěkná tečka. No. Ja, a ja posledním je tá moc, moc, moc zdraví a, a všechno dobrý a, a díky moc za modliku. Tak ja vám děkuji, mějte se krásně. Ja ešte skôr, ako sa naozaj rozlučíme, máme pripravenú skladbu zatmění městíce. Čo nám k nej poviete? No to je tam, tam kde spývá to, to Michal, nejako Je to ono. Jo, jo. Jo, jo, tak to je právě tady, jednou jsme, já vám k tomu povím, jak to vzniklo, jednou jsme tady byli já vo Velikonocích s Michalem, popíjeli jsme e, nějakou lihovinu ze Slovenska <laughs> a já jsem říkal, já mám dvě připravený e, do, dole, dole jako základy a ještě ani nevím, kdo to bude zpívat a on říkal, e, tak pojď, pojď, pojď, tak, tak jsme šli do studia a e, já jsem seděl za stovem a že on bude zpívat, on říkal, já se cítím jako blbě, že, že se na mňa koukáš, ako to tady smolím. Môjim... Vy si odi nahor po, pokračovať, dej si na mňa panáka, ja si to tady obslúžim sám. <laughs> no a vznikla z toho táhle tá písnička, ktorú teď počúvam. Tak my ďakujeme nielen za tú písničku, ale aj za tie, ktoré nám tu znieli a ešte budú znieť a snad sa budeme počuť v dohľadnej dobe zase niekedy. No snad, príďte sa podielať do košec 15. <laughs> Ďakujem pekne, nech vám zdravičko slúži a tento optimizmus vydrží. Děkuji vám mnohokrát. Dejá sa moc tak. V krabici chod pod Láká líst vzpádečí Chtiejí stát ako lovy Je v řádka Zákoutí s prskou lodí. Kde se sa Taká by už končí. Už tak náhle mizí a pospíšem. Máli doslova zatmenie mesiaca, protože se na chvíločku k nám posadila hvězda dnešní relácie, pan Martin Kratochvil. Takže, Petře, je to tak hodnotím, to naše dnešné setkání s ním, no mně to nepríde, že ten člověk bude mať 80. On má totiž takový zvláštní, nevím, skon, talent, vlastnost. E, za prvé, já jsem ho neviděl se nikdy mračit. E, nejradostnějíc vypadal vždycky za tím klavírem. A on tady vlastně uváděl jako nejvíc ten elektrický piano Rodes, Fender Rodes e, a ty moogy a takový ty různý analogové račičky, a jako, tam vypadalo, jako, že je opravdu šťastný, ale potom, když jsem s ním třeba dělal nějaké rozhovory nějaký nějaký časopisu, nebo jsme se potkali, prostě toho člověka, který se neustále usmíval, je, což je, je úžasné, je to obrovský talent a myslím, že to prodlužuje život. Možná tady bude ten, ten důvod. Hmm. Tak musíme to zkusit i my. Nie vždy je to jednoduché a asi sa človek musí aj s tým trošku narodiť, že jo. sa hlavne nesmíme divať na politickú scenu, <laughs> tak je to jednodušé. <laughs> Alebo na susedovú partnerku, keď tá naša sa nevydarila. No, lef, to není môj prípad ah, tomu za seba, jo? Áno, aj, aj. ja nehovorím za seba, to, to hovorím pre tých, ktorých sa to prípadne týka. Ja. No, máme za sebou takú tiež česko-slovenskú spoluprácu, lebo Pavol Kozma bol súčasťou nahrávania tejto nahrávky a skladby za tmiením a ono je to zaujímavé, že hoci vychádzali aj radové albumy, tak stále ešte bolo čo ponúkať aj na tzv. nevydaných hudobných nosičoch, čoho dôkazový materiál na nás tiež čaká, alebo jde o, o album, které nikdy nevyšlo. Předpokládám, že ho vlastníš. To je samozřejmě, ale e, některé věci z toho vyšly na singlech. E, takže, takže z těch jsem potom také čerpal Mluvíš o tom následující písničce Pražské bogy, jak uh -huh. ta, ta, pokud vím, na singlu vyšla. E, je zajímavá je, účastí Petra Flyna. Petr Flyn e, byl rokojí zpěvák dlouholetý, e, který dokonce, když jdeme do Jirka Šovinger, tak díky určitý zdálený podobnosti hlasovýho tembru tak se uvažovalo o tom, že by nahradil Jirku v kapele Franty Čecha a pokračovalo se v tom v té e, jízdě rokový. E, nakonec k tomu nedošlo. Flynn tuším natočil e, na to, Nějaký singl je z právě zkrátka chvílem a nevím o tom, že by měl na, na tričku svoje vlastní CD, ale jak jsem, se, jak jsem se dočetl, ono mu je dneska nějak 2,70 uh -huh. letos, tak jsem se dočetl, že potom, potom v 90. letech eh, hodně, protože vystudoval výtvarní umění, takže hodně vystavoval v zahraničí a zejména zemí, Takže se trošku vzdále o týhletý scéně. Nicméně, nicméně minimálně dvě písničky po něm byly nesmrtelný a to je jednak to první bugy a jednak ta poslední, co uslyšíme a to uvedeme z váždy. Jasné, to jasné. Vnátevždej. Toto nás vrátí do polovičky 80. <coughs> rokov a máš pocit, že po těch už v tom čase 22 rokoch existencie bol Jeskve už inou kapelou alebo stále si jišil to svoje? typické. Nemyslím si, že by byl jinou, myslím si, že byl přesně kopíroval takový ten logický vývoj, čím jsou ty muzikanti zkušenější tím jsou instrumentálně zručnější, mají více, více inspirace na poslouchaný, je, umějí to přetavovat ve vlastní, vlastní materiál a vlastně jenom potvrzují svoji osobitost. To samozřejmě, teď mluvíme o muzikantech tohoto žánru, teď se nebavíme o popířích a jiných, ale tohle, tohle je nieco, co, co je trvalý a nemôže sa to vlastne jenom posilovať anebo zrušiť. To, to snad nejde, nejde oslabeť. Ono tam mi v podstate ide iba o to, že keď prichádzali nové elementy do kapely, lebo ono sa to je predsa len skupina, je živý organizmus, ktorý sa obmienia z času na čas, zostávajú základní muzikanti, ale ty noví prínášajú aj svoje prvky, svoje cítenie. Po tejto stránke som myslel, že či tam cítiš takú malú obmenu alebo posun niekam. Neviem. Neviem, jak chcem na to odpovedieť. Možná k takový všeobecný srozumiteľnosti nebo posluchateľnosti. On o tom Martinka trochu že, že ten jazz ako takový sám o sobě je takový hodně minoritní žáner, když sa to obohatí o spiev a a o rokový prvky a rytmiku a tyhle ty věci, takže to je komunikativnější. Možná, že tenhle trend to vzal, ale zase, když potom posloucháš z nahrávky, které byly třeba jen duetový, Martina Kratochyho, a Krabanem, kytaristou americkým, je, tak to je zase návrat do úplně jiných kořenů. To bylo, bylo období, kdy bylo hodně nechci seď v módě, ale v jistým trendu poslouchat akustické nahrávky akustických muzikantů. Zyspomínám, že v Praze bylo trio u, úžasný, kde hrál e, e, Christiane Skude na jednu kytaru, na host Didier Lockwood a na druhou kytaru Philip Catherine. To bylo někde roce 80, co já vím, čtyři nebylo šest. Na jazzém festivalu a a byla to absolutní pecka, byla to byla, to, byla to, ta doba, kdy vznikaly ty super skupiny těch velkých kytaristů Aldy a tady to jméno padlo je, John McLaughlin, je, Paco Deusia a jejich úžasná deska Friday Night in San Francisco někdy z roku 1981. To bylo iniciační, jako tady vznikl zase úplně jiný druh muziky, kterou poslouchali vlastně stejní lidi, čo je, já si myslím, že i ta kariéra toho Jiscoe nebo Martina, jaká to chvíla šla podobnou cestou a, a uvidíme, co bude. No, já na ten sifoniát se věře těším, to, to může být hodně hodně dílo. Hmm. Já bych som dal také přírovnaně, že věš, keď máš nějakého odborníka pri ochutnávaní vín, tak mu nalieš do tých pohárikov vždy nejakú odrodu a on ochutná a spozná, z ktorého je to obdobia, prípadne ktorá vínica a té, nejaké to teritorium, kde to hrozno malo možnosť sa teda dostať do tej podoby potom aj tekutej, a potom je to aj pri hudbe, takže zaviažem ti oči, pustím ti JSQ 77 a pustím ti JSQ 86, že či by si rozlišil ročníky. Rozlíšil bych ročníky, pretože 86 je rokovejší a je blíž, blíž tomu nakročení k publiku. Ta, ta A je to dáno i tím, co jsem říkal, to zná nějakou dobovou konsekvencí a souvislostma, které v té době byly. Tak to byla muzika za prvé objevitelská, za druhý vlastně neponoukala komunistů k zákazům a, a nám jako posluchačům to dělalo velkou radost, protože to byly úplně jiný věci, než to jsme slyšeli z televize nebo z ádia otví to uh, různý okna kamkoliv, jestliže tady Martinka tak mluvil o zvláštní hudby, je, tak samozřejmě k těm stravenským tahle ta hudba otvírala okna, eh, protože se tam pracovalo s nějakými harmoniemi, nějakým způsobem, atd. ale to už zase neapsalo každý. Každý, každý eh, nemá tu trpěvost na, na těžkou muziku, ale kdo ji najde, ten v ní najde je obrovský poklady, takže ano, je ten posun je určitě v tom, že, že se tady hledali cesty k publiku a je to rokovější, ale když si poslechnu, odpreparuješ si jakoby všechny ostatní zvukové st stopy a necháš si tam jen to Fender piano, tak prostě na první dva tóny víš, že to je kato chvíle. Tak si jdeme vypočuť, a to pražské bugy. mi tak lehce nasloucháme muzike Martina Kratochvíľa kapela Jazz Kve, v tomto prípade teda aj Petr Flynn ako spevák a opäť prijdeme k dámskému elementu pretože tesne pred finále nám bude robiť aspoň v nahrávke spoločnosť aj dá sa už povedať, že legendárna speváčka jazzová speváčka Jana Koupková Petre Tak, tá legenda to je slovo na mieste. Také by se dalo říct je velice osobitá je zpěvačka, velice originální, která, pokud je mi známo, snad svým komiky křivánkový, neměla v našich houzích, v tom svém subžánru žádnou obdobu nebo konkurenci. Ona byla vždycky velice svá. Ostatně ta písnička, kterou slyšíme se, tak jmenuje jsem svá, Já si pamatuju několik Koblbíjany Koblkový také už jí od 80. roku 70. A 9. Ona zpívala s očkem hlanem chvilku, předtím snad s nějakým zborem takovým tím šubidy šubidy jako zamladá, ale potom se vece rychle vyprofilovala v originální zpěvačku, která víc sází na ten na ten drive, na tu, na tu uh, jakoby hm, jak to říct image té muziky, uh, že tam ani tak nejde tolik o to množství tónů nebo o nějaký nějakou líběhost, s tou vůbec ne. Uh, ale je to, je to takový výraz osobního temperamentu. Kdo Janu někdy slyšel, tak ví, o čem mluvím, je, ta ta, ta paní prošla několika zajímavýma etapama. Je, mně se dost líbila etapa, je, když hrála s kytaristou Jardou v a, a hráčem na bonga Uh, musou Imranem Zambim, což je jim uchodem očních rolků, údajně velmi skvělý a, a uh, znamenitý a jinak také hrál uh, v těch kapelách. Já taky měla období, kdy hrála s Jirko Vlubešem před jeho emigrací a Michalem Pavlíčkem v kapele Horký dech. Pak měla jeden, takovou, jeden takový koncert, tožím, že v, to bylo v Ocerně, bo v Městský knělně, to už nevím, kdy Měl ze sebou asi 15 muzikantů, to bylo asi nejvíc, co jsem kdy viděl. A pak byl úplně úžasný zážitek její, tuším, že 40. narazeně, to byly malostranský besedě, kdy jí doprovázely víceméně samý bubenice a perkusisté. Byl tam i ještě hrubéž, který asi tak týden na to emigroval. Byl tam, snad tuším, Pavel Trnavský, byl tam je, kde kdo z týhletý, týhletý stáje bubenický samá špička. A byl tam taky nějaký človíček, který se tam, tam nějak vznik prostě v první řadě seděl pán snědé pleti, tmavé pleti asi tak ve věku tak 50 plus možná 60 plus a nevím, jestli tam někdo pozval nebo se tam vznik, protože zjistil, že je tam žizový koncert ale během toho koncertu se přidal k těm muzika muzikantům naprosto ústrojně a bylo to, bylo to úžasný improvizovaný show, na který se nedá zapomenout, takže Jana Jana v tomto smyslu byla e, člověk, který k sobě uměl přitahovat e, důležitý a e, velký muzikanty. Uměl je samozřejmě taky odpuzovat, z protože osobitá, každý osobitý člověk má své přátelé a nepřátele mm -hmm. a mění se to. Ale o to osobitě, o to o různorodější ta její tvorba je. Člověk není, pochod, není vůbec nejmenšího důvodu e, pochybovat o tom, že se musela jednoho dne podkáte České, tož, čož výsledkým je ta písnička, co uslyšíme. Ano, zaujímavé na takýchto osobnostiach je to, že aj keď človek tento žáner povedzme nemá prebádaný, tak mu z neho vyskakujú určité postavičky a hoci možno ani Janu Koubkovú ako speváčku nemal napočúvanú a neprešiel si jej spevníkom, tak keď sa toto meno povie, tak sú mnohí v obraze, napriek tomu tej neznalosti tejto oblasti. Já si vzpomínám na jednu věc. Z Svýho času jsem se s Janou Koupkovou to bydlal v Karmelické ulici na straně. staně. Než ho tam teď popřevo, toho vyhnali postupně, tak nějaký prostituenti, nebo já nevím kdo, tak, tak jsem tam za ní chodíval ke sa muzice a, a jednou jsem byl v na nějakém rokouském festivalu, gizovém ulice uh, v takové menší obci. A přivezl jsem desku uh, holandské zpěvačky, Gratie Býma, se jmenovala ta paní uh, která, protože to byl první vůbec první příběh, kdy jsem kdy jsem zažil někde něco podobného z, samozřejmě zdaleka, i, i, jak originálně jinak, ale velmi podobný takový ten e, spontánní přístup k muzice, jaký měla Jana. E, já jsem jí tu disku tehdy počil, e, už ani nevím, jestli jsem ji někdy vzal zpátky a není to podstatný, vím že, vím, že za to byla velmi vděčná a prostě měla, měla tu muziku a má tu muziku strašně ráda což je to nejvíc, co vůbec může být. A ono to bude cítit i zo skladby, kterou máme připravenou, Má už 40 rokov tato nahrávka a dostala názov už Jsem svá. Pýta páva, Tom sa na Dnes to patrí Martinovi Kratochvílovi, ktorý je aj absolventom filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v odbore filozofia, psychológia a dva semestre študoval aj odbor kompozície na Berkel College of Music v Bostone. A zaujímavosťou môže byť aj to, že jeho záľubou je uh, holozenie, horolezectvo a aj jaké to lietanie lodičky a podobne na svojich cestách aj nejaké tie filmové veci a aj ako autor filmovej muziky môže byť pre nás zaujímavý ten jeden z najstarších titulov to už má tiež 50 rokov pomerančový kluk nasledovalo okrem iného teda aj Temné slunce, prípadne dielo, ktoré si pripomenieme v predposlednej skladbe v rámci dnešného Triangla a to bude, mám pocit, že niečo, čo museli zaznamenať aj bežní poslucháči však? Som, určite, pretože to bol jeden z prvních neľa vôbec první e, film vzniklý v roce 1989 v súkromnej produkcii Bonton filmu který film Martinu Kratochvílovi a byl to samozřejmě film Tankový prapor podle Josefa Škoreckého. a tady zazněla taky ta skladba, co jíc za pustíme. To je film, který do dneška tohle tam nějaká televize pustí a zjistíme u něj že až na drobný detaily vlastně vůbec nestárne, hmm. protože ukazuje, ukazuje ten, ten základní rozpor mezi blbstvím a svobodou. To je úplně principiální kardinální uh, dilema všech dob, možná tí naší zejména dneska. A mne, tady se tady došlo k úžasnému a příjemnému spojení mnoha zajímavých talentů. Jednak Martina Katochyva a také Petra Kalandry, kdysi dávno z Marcia Marciasu, posléze ASP, Jana Spálenýho a e, posléze teda vlastní kapely Blue Station e, od Petrovi smrti úplně už hodně let a e, je, to, je to taková, myslím si, docela pěkná vzpomínka na něj, protože ta písnička patřila k takovým, řekl bych, erbovním jeho repertoáru a, a docela pěkně doprovodila ten film. Nečekaně, nečekaně, protože člověk by čekal u filmu s tématem 50. leta Pt. Páku a té vojenské idiocie, tak by čekal něco jiného a najednou tam slyšíme příjemný bluzový a jazzový tóny, takže Takže Bluestory ženský se to jmenuje. No a kdo by si dnes věděl vybavit tento filmový titul, tak si stačí vzpomenout na rozhněvaného Romana z Kamene na uh, veriteľný... Nejspadlo ja, všem do díže <laughs> niečím, co nechci pojmenovať, pretože <laughs> ešte není 10 do Áno. A kuzelný tom bol aj Miroslav Dodutil, samozrejme v hlavnej úlohe Lukáš Vaculík no, a ďalší, ktorí sa tam mali možnosť zrealizovať. No, neuveriteľne to letí. Už to máme 34 rokov od tohto momentu, ale muzika z znie stále svieže, tak si poďme. Prímo chvírem má mala připomínka, som si spomňal, ja som bol na premiér toho filmu, v Paláci kultúry, tehdy dnes v konce kongresovém centru Praha a pak tam bol takový občiný mejdán. To som do té doby nezažil Uh, něco tak opulentního, fakt jako neskutečný kvanta, kvanta všeho, co se dá konzumovat. A uh, teď jsem viděl prostě ty český nomináci, jak se na to brhají, jak to do sebe cpou pod tlakem, jako kdyby 14 dní nejedli, možná, že držový půst, já nevím, aby to do sebe dostali. Uh, tak to bylo takový hodně směšný. Tak jsem si to připomněl ještě stokrát jako na různých recepcích, včetně těch uh, svátečních na hradě, to vypadalo dost podobně, ale, ale z tohoto filmu si pamatuju, už jsme tady o tom člověku dvakrát mluvili, Joe Zavino, eh, americký Česman rakouského původu, tak já jsem tam někde od někoho dostal, nebo od pořádací nevím, pozvánku na koncert Joe Zavino a s obrovským plagátem, nádherným plagátem v čtvrti eh, Joe Zavino a u těch kláves a teď som na nej kouknul a som si, sakra, alebo nepodobnejka to chvíľovi takže je taková malá poenta. ako by povedal pan Donutil vo filme no jesťá no, tak si poďme nás zaspomínať aj na tú úžasnú muziku A čas máš jenom hodinu oj, oj, Tisíc mil, za jdeš A čas máš jenom hodinu A se tva tě uvidí, pošle tě pryč a krně si něký jiný můj. Je marný, marný, marný. Je marný všechno tvoje soužení. Je marný, marný, marný, bože. Tvoje všechno s námi. A jenom čas mi pomôže Protože ten všechno mění A v promění. promění ve starou ženskou Ta už frajer nebude mý A frajere nebude mít Pomínka na Danieho Směřického a tankový prapor, alebo prápor, lepší, lebo prapor je vlajka, prápor je skupina vojáků, určité množstvo, no a režisér Vít uh, Olmer si tam našel i svou manželku natáčaní, ktorá stvarnila Janinku Simona Chytrová Ak sa nemýlim Mal to najnavštevovanejší film 90 rokov pričom na druhom mieste sa umiestnil o rok neskôr točený ďalší titul z podobného prostredia a to boli Černí baroni tiež legendárny filmový projekt No ale sme vo finále nášho dnešného posedenia pri muzike Martina Gratochvíľa a čaká na nás ďalšia filmová záležitosť, ktorá by mohla byť povedoma tým, ktorí majú radi herecké kreácie Ivony Krajčovičovej napríklad, alebo Zdeňka Svieráka, ktorý sa tam objavil v hlavnej úlohe spolu s ňou, takáto československá záležitosť vznikla tiež v polovičke 80. rokov. A tam je tiež muzika Martina Kratochvíľa zakomponovaná. To bude taká tá záverečná záležitosť <coughs> a keďže má trošku dlhšiu pasáž, tak si ju vypočujeme až na konci, ale zase celú si ju pripomenieme však. Okay. Abych ešte pripomínal, že to je opäť film... Vítal Homera, on měl takovou trojici filmů, kterou trošku vybočoval z toho tehdejšího průměru. Před tím, Jako jed byl film Co je vám doktore, tam zase pro změnu eh, složil moc pěknou muziku jistě vidím. A potom Jako jed byl ještě byl film, který byl podle mého neprávem zapomenutý a doporučuju si doplnit jmenoval se Antonyho Šance. E, a tahle trojice jakoby předpověděla je, i ten 89. a vlastně tak trošku i režisérský pát Víta Mera. Při vší úctě jeho další filmy z prostředí různých uh, nevězniců a já nevím čeho, veckváků a, ve a čím, kde čeho, už prostě neměli tu obrovskou vypovídající hodnotu o tom stavu společnosti, v jakém jsme tehdy byli. Ten jako je, jakože komedie o tom, jak stárnoucí chlapík se zamiluje do malé krásné Slovenky. Je, je vlastně banální příběh. Ale když se na to člověk díval tehdejšími očima, tak mu, tak mu občas běžel máz po zádech. Mimochodem jsem se potvěl že to dokonce bylo téměř důvod k rozvodu Zdeňka Svěráka. Ano, ano, Protože s tou Krajčovičovou měl nějaký románek a... Tak do ní aj zalúbil, no. tak ně, něco čemu divit, ona byla krásná žena. No. no tak, bez pochyby. Ale ona hrála i předtím v tom, co je vám do tam byla blondýnkou, tam byla blondýnka. Jiný... A úplně jiný typ, takový uh -huh. spíš takový e, tampský nebo tak jako do, do, do toho běžného života, kde šlo tohle uh -huh. byla exkluzivní krasavice, manželka, ministerského úředníka a tak dále. Prostě jiná, celá jiná, ta, ten si žet, ale... Ale vždy a krásná, podstatný. vždy krásná, i tam, i tam. No, všem, ovšem. No, <laughs> e, ale tak jako to není podstatné. Podstatné je, že si myslím, že ty filmy dneska už by třeba generaci našich dětí nic neřekly, ale nás tehdy mohli znamenat určitý svědectví o tom, co jsme žili okolo sebe. A cený na tom bylo to, že to bylo v tom lehce sarkastickém tónu, který, který nevždy končil veselé a jako ten jako jet, no. končí samozřejmě Ne, ne, ne, Nikoliv heterem, tak bych to řekl. No a když jde do posledních titulků, ta písnička, jako je také uspěla znovu Petr Flehne, jak jsme ho pouštěli, tak je to docela síla. Nemusím upozornit jenom ty, kteří si pamatují ten film, tak ne, ta první část, kterou uslyšíme, tak tam nezněla. Tam to zaznělo až od Sloky poslední odjíždí a ano. tak dále a tak dále, takže to možná pro mnohé z nás bude nebo z posluchačů bude překvapení, že ta skladba má trošku větší rozsah. Eh, ano. Je to náš vlak poslední, já si vybavujem z toho filmu scénu, keď večer ležal Zdeněk Svěrák s Libuškou Švormovou, která mu tam hrála manželku v posteli a mal záujem o něčo, tak ona mu uvraví, že má zítra stání a on tam k tomu dodal to svoje, ale já mám stání teď. <laughs> no, tak to už je takový humor, který k tomu patří. A, ne, jako, do, možná jako ze studijních důvodů to se ještě vidět stále. Ten film, když se Zdenek mezi medzi tým stal nejakým trošku iným, než byl Hlavníce, vám cimrmanolok, ale to nespojíme, to je to dílo tady zústáva. Zústáva, no a zostane tu teda aj 62. diel Triangla, venovaný Martinovi Kratochvíľovi. Máme možnosť prezradiť aj, to bude v 63. dieli využijeme to? Předběžně, já už jsem to minulé avizoval, předběžně eh, plánuju, eh, plánuju Triangel s eh, dalšího vonkou Andretovou, mm -hmm. eh, protože v těchto týdnech eh, dokončuje disku s producentem Petrem Ostraouchovem. To je ten člověk, který stojí za posledními třemi diskami, vadíme a Myšíka. Mm -hmm. eh, ale tu disku jsem ještě neslyšel a ani nevím, jestli. Jestli už existuje. E, takže zatím jsme s paní Vonkou domluvení, že ano, že je připravena nám odpovědět na nějaké otázky, ale úplně slíbit na beton to nemůžu. Takže berte to jako otevřené dveře, ale může se stát něco jiného. Tak, ale to, co se už stalo, už se neodstane. Dnes zaklapněme víčko pomyslné. Petře, ja ti ďakujem pekne za rozprávanie, ďakujem aj za Martina Kratochvíľa, ktorý sa toho stal súčasťou a budem sa tešiť zase o mesiac do počutia. Já taky, ja taky a krásne nevám přeju a v nej počasí, než bylo do, do teďka. A to